Som privilegiats en moltes coses, però també tenim moltes mancances. Volem parlar ara de transport públic, del servei de correus, de connexió a internet, telefonia a mòbil. Hem vist molts tuits queixant-se justament de, de l'amplada de la banda i de la connexió a internet a, a aquest poble. Què hem de fer per arreglar tot això? Obre el bloc a Mili Muñoz de Gent pel Progrés de Tiana. Bé, jo tenia més pensat en el programa dels serveis a les persones. Eh? Farem una breu referència a tot el que vostè ha dit que són companyies que el que fem als ajuntaments és perseguir-les eh? persegui-les i aconseguim el que aconseguim, ja saben la prepotència que tenen justament les companyies de serveis. El, el tema d'internet i, i, i la velocitat que arriba a Tiana és desastrós, és, hem insistit reiteradament i sempre la mateixa resposta, les instal·lacions que serveixen a Tiana són les que hi a la Morera a Badalona, Eh, doncs, no donen potència pel volum de creixement que ha tingut els últims 4 o 5 anys i que ja ho farem i ja ho farem. Bé, continuarem insistint, així és com sí que hem millorat la senyal de televisió a través de la negociació amb Averti i amb la Direcció General de la, de la Direcció de Comunicacions de la Generalitat en l'anterior mandat de la Generalitat i, doncs, i amb el Maresma Digital s'ha millorat quasi bé el, el 95% de Diana, doncs en altres companyies és qüestió de seguir insistint, com és el mateix cas de Correus on doncs, vam millorar el primer any eh, la distribució bàsica, que es quedava per les cases perquè la... no coincidia la numeració, això ho vam arreglar, però tenim un equip, un equip de treball i una direcció a de Tiana desastrosa, hem demanat la seva dimissió reiterades vegades, la nostra interlocució ja és amb el director general regional, que per cert és molt amable i ens atén molt bé, però que fa el que pot perquè la direcció local és un funcionari que no poden canviar i és un autèntic desastre. Pel que fa a al servei de les persones, nosaltres volíem destacar que l'hem interpretat una mica per aquest epítol de servei. Destacar el tema de, dels joves, fer un pas endavant en relació al que s'ha fet aquest mandat que acabem, que és anar cap a l'autogestió del casal de joves i l'autogestió dels joves en les programacions del cicle festiu dintre de la comissió de programació, que ja hi són nuclis nous. Per tant Aquesta és una línia molt important d'autogestió i de més presència dels joves en la programació i en la gestió del casal de joves que deixarà d'estar gestionat per una empresa de serveis que ha fet una programació més ligada a l'adolescència per ser autogestionat. També el tema de la formació que hem dit abans i l'habitatge jove que el posarem en circulació d'aquí uns mesos. Pel que fa a la gent gran, aquí la idea nostra és no tancar ni un servei, no reduir ni una partida, continuar amb el pla d'activitats que té dos peus, dos, dos eixos, no? l'Ajuntament, que s'ha iniciat d'una manera important algunes activitats d'aquest mandat, i la pròpia casal de la gent gran. Habitatges adaptats per la gent gran, mirarem de tirar endavant una promoció de vint, com he dit abans, i el suport a l'aula universitària, que és una novetat que podrà tenir molt d'interès. Pel que fa als serveis socials, ni un pas enrere, ni un cèntim enrere, mantenir els programes i aquest nou programa de suport i d'acollida familiar per les situacions d'atur, eh, sobretot per l'atur de llarga durada. En esport... Una prioritat pel proper mandat, aquest mandat ha sigut el de l'esport federat, posar en marxa el pavelló, eh, regular tots els usos, eh, impulsar que els equips s'esformin, es creïn nous equips, ha sigut molt complicat, però això està fet i els equips funcionen i les entitats funcionen. El proper és l'esport d'adults. A les pistes públiques, les escoles, al mateix pavelló, en reserva d'horaris i amb circuits de natura, volem promocionar d'una manera programada l'esport d'adults i impulsar les accions d'igualtat home-dona que s'ha iniciat, també, les que hem fet, ja s'havia fet altres vegades en altres mandats, d'una manera més ambiciosa i molt inspirat per les conclusions del segon congrés d'igualtat home-dona que es va celebrar fa uns mesos. Senyor Nois. Interpretava jo en aquest, en aquest àmbit, que, que aquí es parlaríem de serveis municipals i també inclobria el tema de comunicació que he fet referència. Eh? Totes les, les nostres propostes i el que s'especifica i és concret en el programa, crec que hem de fer prioritat amb les coses senzilles i les coses que estan més properes en, el, en els veïns i en els ciutadans de Tiana. I els serveis municipals ho són. Les qüestions de la neteja, el servei de la neteja, estan molt amatent de com està funcionant el servei de la, de la neteja, que mai estarà amb el, amb el criteri o que nosaltres donem, el nivell d'exigència que, que ens podem donar, però és obligat a tindre una, una tasca de gestió i està molt a sobre d'això. Durant aquest mandat, un, hem pogut, hem pogut hem intentat fer-ho i, i, i tenim criteris de millora per continuar seguint amb el tema del, del, de l'allumenat tenim el 50% de les làmpades de tiana ja amb criteris canviades i amb, i amb criteris d'eficiència energètica el programa ens, ens fa portar a, de, a continuar amb aquesta actuació i, a, i a arribar a un 100% de, de substitució en, el, en, els, en les properes actuacions L'actuació de la brigada municipal la, i dels professionals que han indicat amb la brigada municipal, la valoració que fa aquest regidor que no és el responsable és, és, és satisfactòria i s'està portant amb, ja, nous, amb, amb criteris d'estar de, molt amatent el que passa i, i criteris de gestió que es van realitzar. A veure, amb tot se veia efectes especials i tot. Sí, jo ho veig, Cela. Ara que anava per als per als directors il·luminants. Sí, això. Em he checat el toq i s'ha despertat. Ara que anava per als el de sí. comunicació arriba al colom, colom missatger. Al colom missatger. Bé, en el tema de comunicació, la, la comunicació entre, entre ciutadà i ajuntament, estem estem en, plena, en plen desenvolupament i en, i en plena fase d'implantació de, de l'administració electrònica, el qual facilitarà la comunicació per tota la tramitació dels, de, les, de les qüestions que tinguin els veïns directament amb l'Ajuntament sense tindre que estar en presència a l'Ajuntament. Per tant, això, això és la implantació del portal del Ciutadà, que ja està disponible, i l'oficina d'atenció del Ciutadà s altres, altres àmbits d'actuació, amb el tema de serveis, les millores de la comunicació. Evidentment, la, la, la cobertura de telefonia mòbil és, és absolutament eh, dolenta i això està tenim que desenvolupar mecanismes per pressionar les, a, les, a, les, a les companyies operadores per aconseguir millorar aquest servei. I l'altre tema és el tema de la banda ampla. El tema de la banda ampla, l'accés a Internet, d'accés a internet amb, amb sistemes o amb, amb eficients que ja siguin de, de qualitat en la xarxa, és a dir que els fluxos el flux siguin adequats a necessitats que en cada moment apareixin i que aquestes necessitats canvien, és a dir, la necessitat de, de que avui tenim aquí els ciutadans d'un caudal de 3 megabytes, segurament d'aquí dos, tres anys tindrem exigència... Tant de vol tinguessin de 3 megabytes. No, la necessitat de que tenim per tindre ara de 3 megabytes, ara no tenim ni un megabyte, Jordi, ara no tenim ni un. Eh? Però bé, aleshores aquí hem de... Hem de hem de el sistema per establir la xarxa de banda ampla amb qual hi ha, hi, ha, hi ha projectes per desenvolupar en comunicació amb els operadors actuals el qual és complicat eh? és molt difícil establir negociacions amb ells i si no pues, en, en realitzar solucions eh, municipals. bé Nosaltres apostem d'entrada per un model universal de prestació de serveis és a dir, no podem permetre que cap persona per motius econòmics quedi fora de Quedi fora de l'accés a serveis, als serveis públics. Eh, aleshores nosaltres també el segon principi és que no apostem per més quantitat de serveis perquè no hi hauran diners, sinó per millorar els que tenim. Aleshores eh, nosaltres focalitzem el focus d'atenció, valga la redundància en tres serveis bàsics. perquè com ja hi ha representants de gent gran crec a la fila zero, identitats esportives, doncs, ho deixo per després. Òbviament la millora de les tecnologies de l'IC, la neteja i la mobilitat que abans alguns eh, companys hem fet, alguns, eh, han fet referència tecnologies. està clar que paguem per un servei que no rebem i això d'entrada no ho podem permetre. La velocitat d'accés a internet no és l'adequada ni pels per particulars però tampoc els professionals amb la qual cosa algun d'ells es veuen minvats de la seva productivitat. Això d'entrada. Per tant, ens hem de comprometre a portar la banda ampla. Nosaltres no insistirem massa amb el telefònic, amb, amb, amb l'operador, etc. sinó que nosaltres apostem més perquè és més fàcil posar un enllaç de radiofreqüència eh, directament a l'Ajuntament. Ho tenim validat, ho tenim mirat, ho tenim pressupostat. És una cosa relativament econòmica per la qual ho tirarem endavant. Eh, segona cosa, abans els he mencionat de passada que nosaltres apostàvem per una un esmarvil, per un poble intel·ligent. El que passa que per ser intel·ligents necessitem les tecnologies de la informació. Què vol dir ser un poble intel·ligent o com desplegarem això? a través de transparència de dades obertes de l'Ajuntament de l'ajuntament i després d'altres mitjans, d'altres mitjans tipus Rodalies, Renfe, Estat del Trànsit, de tal manera que qualsevol que tenen qui tenen que es connecti sabrà per on ha de sortir, per on ha d'entrar, com van els trens, com van els autobusos, però sobretot, sobretot, dades obertes, sobretot, de la gestió pressupostària i d'actuacions de l'Ajuntament. Per altra banda, Fes vull afegir els espais públics Uh, i, sobretot, abans ja els he comentat, uh, aplicació de petits dispositius tecnològics que poden reduir la despesa energètica en el nostre Ajuntament. Neteja. És la preocupació número 1 de tots els tianencs i tianenques. porta una llibreta plena de queixes. Renegociarem la contracta amb Foment. Eh, implementarem una campanya de Mastimotiana, a on la qual, a més, eh, indicarem el cost que li suposen a l'Ajuntament fer una actuació extra de recollida d'una caca de gos, etc., que és l'exemple doncs, més senzill perquè ens enteniem. I, finalment, mobilitat. Nosaltres eh, apostem per, una, per un comerç obert, per un corredor de comerç a cel obert, a augmentar la freqüència de llançaderes, que si poguéssim substituir els autobusos grans pels petits en moments d'alta freqüència Tiana tianamongat i de badalona directament a metro, carregar les bicicletes al cap de setmana dels autobusos per poder a fer passejada, pacificació del trànsit, Uh, car sharing, compartir el cotxe i uh, fer experiències pilots de, òbviament de carrils bicicletes i de bicicletes elèctriques que ho, ho treballaríem a través de grups de compra, és a dir, jo no me'n compraria una que em sortiria caríssim, sinó que ho mirarem de fer-ho grupalment la resta d'actuacions ja s'han mencionat a, a mobilitat en l'anterior blog Gràcies, senyor Viaplana Sí, respecte del tema aquest de l'ample de banda eh, jo podria aportar el fet de que hi ha una empresa privada que està fent el tema de la fibra òptica que a mi em sembla, si no m'equivoco, que és la solució millor de totes. Aleshores, una de les coses que es podria fer és parlar directament amb ells i saber quants tinencs estan disposats a pagar el mateix que estan pagant ara per, per anar a velocitat de burro, doncs anar amb Ferrari. Home, això no cal preguntar-ho, no? Quants? Tots? jo ho suposo. Probablement, probablement una empresa privada et dirà, escolta, quanta no, quanta gent es contractaria? Perquè si li dius, mira, hi ha... 400 municipis de Tiana que en el moment en què entressis es, es, es, llavors diran, d'acord, però això estaria bé, estaria molt bé saber-ho i consultar-ho. Molt bé. Ja uh... pensar, ja uh... Acabat? Maria, sobre sí. doncs això sí. de la sí. fira òptica, que has d'informar-vos sí. bé, a propòsit del sí, sí, bon, no, a que diuen. Sí, sí, resposta breu. S'està elaborant un projecte des del Consell Comarcal del Maresme d'extendre la via ampla a tot el Maresme, com sembla el Maremassut, amb una xarxa que seguiria la instal·lacions de l'autopista i que pujaria als pobles amb col·laboració municipal. Quan això ho tinguem, farem números i, si podem, ens hi apuntarem. Però això està estudiant S'ha de fer així, perquè, si no, el poble, poble és impossible. Mm -hmm. Molt bé. Senyor Campaló? Sí. Jo, jo voldria dir, mm, primera he sentit alguna cosa d'ajudes socials. Torno a insistir que les ajudes socials no són qüestionables. En tot cas, són millorables. Eh? En segon lloc, eh, jo crec que mm, el primer... No, problema jo no crec que tinguem un gran problema però n'hi ha que mentalitzar l'administració la primera l'administració que té que ser eh, ja que la paguem tots nosaltres nos doncs té que ser al nostre empleat eh, i funcionar com una empresa de forma que sigui productiva propera al ciutatà àgil i que sigui eficaç eh? o sigui que tu mateix dic a l'administració als serveis no parlem de correus perquè aquest regidor, exregidor, l'Ajuntament de Tiana ha fet no sé quantes mocions de protesta per, ja per al funcionament de Correus fa molts anys. Eh? Fa cinc que no ha estricat i ja havia fet un far de fer mocions per demanar el bon funcionament de Correus, que segueix funcionant de forma, jo no diria malament, diria millorable, molt millorable. Última eh? paraula, senyor Goss. Després, perdó. No, perdó. <laughs> En quant a comunicacions, jo crec que evidentment tenim que millorar, però no s'oblidem que Telefònica és una companyia privada, no és una companyia pública. Eh? Bé, llavors, s'està treballant. A mi m'agradaria tindre la televisió a l'imagenio connectada a casa, però és que no puc perquè la Telefònica diu que Tiana no té cobertura, eh? almenys a la zona on jo estic. M'agradaria tenir-la. Eh? O sigui que són moltes coses que hem que de fer des de l'administració i l'única cosa que podem fer des de l'administració és pressionar. És sí, eh, a dir, posar-nos a la banda de ser una empresa que fa força en funció dels seus 8.000 habitants, als quals n'hi ha que donar els mateixos serveis que té qualsevol senyor Bars. Per sempre. Sí, nosaltres la proposta que fem per intentar solucionar el tema de l'ample de banda i la connexió a internet és, senzillament, passar a l'acció. Eh? Hi ha altres ajuntaments que ho han fet. Eh, evidentment, afrontar-se a una companyia com, com Telefónica doncs, tothom es pot imaginar que és pràcticament impossible, però hi ha, hi ha ajuntaments que, te, que tenien connexions dolentes o fins i tot que no en tenien, eh, que han, han creat xarxes wifi i a través d'aquestes xarxes s'ha doncs, pogut gestionar una millor connexió. Aquesta és la nostra proposta, eh? és a dir, senzillament passar a l'acció i evidentment amb el consens doncs, de tots els grups polítics i de ben segur amb el, amb el suport de tots els ciutadans. Pel que fa a la neteja, nosaltres pensem que la neteja de la nostra vila en general ha patit un, un, un empitjorament, és a dir, el poble de forma progressiva està més brut, la seva neteja és menys, menys curosa, sobretot d'aquells espais especialment sensibles, com puguin ser bars i jardins que fan servir els nostres infants. Així ho hem denunciat aquests quatre anys i hem proposat doncs, moltes preguntes al, al, al govern par tal de que s'ens aclaris quin és la freqüència de neteja, quins horaris, etc, però seguim pensant que hi ha greus mancances, probablement no sé si relacionades amb la crisi o amb la renovació del contracte de l'empresa concessionària, a canvi de que no renovés doncs la maquinària com s'ha fet, etc. Pel que fa als esports, la nostra proposta, una de les propostes que fem és o que pensem que es pot fer és optimitzar l'ús de les instal·lacions ja existents, obrint-les aquestes doncs o ampliant el seu horari d'obertura pel que fa, uh, lligant-ho amb el tema de la neteja, la recollida selectiva, home, pensem que queda, tenim uns deures per fer i és acabar una vegada per totes amb el, amb el soterrament dels contenidors, és a dir, de tots els, els contenidors. El tema de transport, n'hem parlat abans quan, quan parlàvem de, de mobilitat, però ara que parlem de serveis, pensem que val la pena insistir. Uh, S'ha de canviar, és a dir, amb això també nosaltres aquests quatre anys hem fet diverses preguntes a l'equip de govern sobre quines gestions es feien per millorar no només freqüències de pas. No, jo, jo no penso que sigui un, un problema de freqüència, perquè certament moltes vegades l'autobús va buit de persones. Eh? El problema és que pensem nosaltres que hi ha d'haver un replanteig global de quines són les necessitats reals dels ciutadans de Tiana, eh? en funció de les, de les nostres característiques, de com agafem aquest transport, com el necessitem, quins dies, eh? quin tipus de transport hi ha als festius, etc. Això pensem que des de l'empresa concessionari d'aquest transport no s'ha fet de cap de les maneres, hi ha un transport perquè hi té que ser i mira, allà posen els autobusos i l'exemple més cal tenim el mes d'agost vull el mes d'agost o qualsevol festiu agafar un autobús a Tiana és pràcticament una, una odissea no? això s'ha de canviar al mateix temps de que s'ha de canviar i amb això sí que nosaltres acostarem moltíssim amb el que és la, la cultura de la mobilitat, és a dir, Tiana és un poble que bé ha anat creixent, mica en mica la gent doncs, estava acostumada doncs, a anar a comprar el pa amb el cotxe, deixaves el cotxe amb doble fila, amb els intermitents, això ja no pot ser. Eh? Hem crescut, som més persones i probablement, probablement s'haurà de fer feina perquè la gent entengui que el cotxe s'ha d'agafar al menys possible, almenys per aquells recorreguts doncs, curts, doncs, això de proximitat, d'anar el comerç. I això probablement serà una feina que haurem de fer entre tots. Hola, senyor Viaplana, molt breu. molt ràpides. El tema de l'administració electrònica, esperem que el que vagi també és a fer molt més fàcil els tràmits per constituir negocis atiana, perquè això és el que realment una mica hem d'anar a buscar, que sigui més fàcil crear riquesa i crear feina. Eh, amb el tema de la gent gran, eh, no només evidentment mantenir totes les prestacions que se'ls doni, sinó també donar-los l'oportunitat de ser útils. És a dir, una persona que passa dels 65 anys no és una persona que ja no hagi de d'aportar res a la seva comunitat, sinó tot al contrari. És més, moltes vegades, precisament, comencen a aportar molt més. I dir que amb el tema dels aturats penso que la millor ajuda és potenciar precisament tot el tema d'emprenedoria de i tot el tema de feina. És, és la millor manera. Gràcies. Ja anem per l'últim bloc, que és model d'Ajuntament. després